Onda iziela saioa Euskal Iratietan, Antxeta Iratia, botza, gure Botzagure eta Irulegiko Iratian, eta hitzeman eman bezala joain gira, bizkairat, lahabetzurat, han santa Agedako dako eskearen egitenari baitira gurekin zuzenean. Iker, ongietogi, iker! Ba, egunon! Agizu han esplikazazu, nola, nola nok parte hartzen du Santa Agedako eskearen egiteko hor larrabetsun. Ba, biltzen dire urtean bat, bueno, egiten dos ensaioak eta holan eta gero Santa Ageda gaur e, gorkogunean quintoak joaten gara kantetan baserres baserri eta etxe etxe, ba diru eskean eta ba quintoetako laguntasunetan Zer deitzen du quintoa? zintoa da, ba, edade berdineko agintereko alpide neskareta mutilak. Ados, ados. Eta, aurten eh, jakindutanaz, bakarrik mutikoak zizte, mutilak? Bueno, ez, azken ean, neskareta, lortuak, neskareta dira da, baina, hori, gu, txikitatik mutilak, bakarrik izan, ara. Piskabat, esplikazaz du, larra betzun, zuen herria? Gu, ba, larra da, bilbotik, Amago ez togen minutu da, hamen txorierriko herribe da. Herribe, haztakit, ba, berezide, larrahetu ba unikoa galako edo. <risa> Bontzergatik unikoa da? Ba, utakit, diferentzea, larrahetu daren aurran Euskaldunak eta danak betxeran dugu ba hori, <risa> danak tibetan dugu batera eta utakit, da, beste, bizitzeko, beste modu bateko da. Baserriz baserri ibilki zireste. Bai, ondxe, ja, goizaren mundu hauzo, bueno, edo mendibet jain dugu, eta ondxe beste bat. Eta bi grupotan edo gauz, beste, beste alde batetik, eta ba, on, gero bazkaltzeko batuko gara barriro, eta arrazien barriro banatuko gara. Eta etxeetan, baserrietan, zer eskaintzen dute, Xuxen? Eurek, eh, eh, baserretako, baserretan bizi direneak. Bai, bai, bai. Ezkin, zen duten. Ba, ez dakit, lehen... Ezkin, dozkue, ba, roskia bai, edateko zeu zer, eta hor lako eta gero diru, eba, imo dozkue. Ados. Eta, zuek, zer, kantatzen duzue, dantzatzen duzu musikari guadu zue? Ez, eh, kan, gukik kantatu, edo, eskatzen, ba, dozk, ba urtean zehar, hil familia bat ba erresua askaten eta ba erresua ah do eta kantu berezirik baduzue do Santa Ageda kantatzen duzu bakarrika eh, eh dekabu, bo, den datan edo, ba, izatea, ba, deko den data netchian edo baserria izatea deko kanta diferentea da lekuak gotxean kantatzen dago gozo bat hmm, eta orai badakite zaila dela eh hor gatzemant zaitugu orai eskearen egiten ba, posible zaude zerbait kantatzea guretzat iparraldeko euskalgarientzat Baina, ba, egin kanteko zuhu. Ea boa, entzuten zaituztego, ez da gita. Aizea badan nit, Ja, aizea badan, baina egin Ea, bota, entzuten zaituztego. Egin txo. Egin txo. Ba, ei. Ba, Ala, etxoin, etxoin. Zuzenean, larra betzutik. Aizalun, daigun, agate deuna, iarra ico il coalare tanta re lagera iarca tanta re la iarca tanta re mia andra vi scorta salia Orainda da, el bizurri prestaten, merezido guntzaria. Abur horain ik bago azeta, ez que rikazko zewei, zewei aburru rengo. Azia neta, Baila <laughs> esker! Baila esker! Santa agedako kantu hori eskainirik ipargaldeko entzuleari, eta segi aintzina, esker guztiari! Baila ba. sí, esker guztiari! Agur, agur, bai! No, Baila